Kembali kita melanjutkan Pembacaan dari kitab Al-Fusul Fisiratul al Rasul alaihi fusul al Dan kita masih menjelaskan tentang Peristiwa Perang Banu Quraidah Saat kala Banu Quraidah Membatalkan perjanjian damai Dengan kaum muslimin Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mendatangi kampung mereka, yang kemudian mereka hanya bisa bersembunyi di balik benteng mereka. Dan satu kejadian. Ketika Rasul alaihi salat mengutus Abu Lubabah bin Abdul Munzir al-Awsi untuk mendatangi mereka. Lalu kemudian pada saat beliau datang maka para lelaki dan wanita mendatangi Abu Lubabah dalam keadaan menangis dan mengatakan كيف apa solusi yang terbaik buat kami Apakah kami harus tunduk terhadap hukum dan ketetapan Muhammad alaihi wasallam Maka Abu Lubabah pun mengatakan na'am Namun beliau mengisyaratkan ke lehernya Mengisyaratkan bahwa Mereka pasti akan dibunuh Jadi ketika Abu Lubabah Mengatakan na'am Beliau bersuara keras ya, Sehingga didengarkan Dari luar Namun beliau Sambil mengisyaratkan ke lehernya Memberi isyarat kepada Banu Quraidah bahawa apabila kalian tunduk kepada hukum Muhammad alaihissalatu wassalam siap-siap kalian akan disembelih. namun pada saat itu juga Abu Lubabah merasa bahawa dia telah melakukan kesalahan sehingga beliau pun menyesal dan tidak mendatangi Rasulullah alaihissalatu wassalam beliau mendatangi masjid dan tidak ada yang melepaskannya kecuali Rasulullah alaihissalatu wassalam hingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya kemudian berkata al-hafiz abu al fida imaduddin ismail ibn umar al shahir ibn kathir rahimahullah taala thumma inna bani quraizah nazalu ala hukm rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian bani quraizah mereka pun akhirnya Tunduk kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mampu berbuat banyak, apalagi untuk melakukan perlawanan. Pada akhirnya mereka menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslama Lailat Aidin thalaba Uusaid ibn Sa'iyah wa Asad bin Ubaid. Maka pada malam itu. Pada saat mereka menyerahkan diri Masuk Islam Tiga orang dari mereka Dari Banu Khuraidah Sa'alabah, Usaid Keduanya Anak dari Sa'yah Sa Dan yang ketiga adalah Asad bin Ubaid Ketiganya masuk Islam Wahum nafarun min bani hadal Min bani ammi Khuraidah Wan nadhir Mereka adalah sekelompok orang dari Banu Hadal dari Banu Ammi Quraidhah dan An Nadir. Yaani dari kabilah Yahudi. Wa kharaja fi tilkal lailati Amr bin Su'da al-Quradhi. Fan tala qafilah Dan yang keluar pada malam itu adalah Amr bin Su'da al-Quradhi. Dia lari dan tidak diketahui ke mana dia pergi. Wa kana qad abaddukhula ma'hum fi dan Amr bin Sa'da ini termasuk orang yang enggan untuk masuk bersama mereka bersama Bani Quraidah dalam membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya, maka akhirnya dia pun pergi dan tidak diketahui ke mana Rimbanya. Walau mana ala hukmhi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka menyerahkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata al Aus. Maka berkatalah dari kabilah Aus, iaitu kaum Muslimin dari kabilah al Aus. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahawa al Aus dahulu di zaman jahiliyah adalah sekutunya Banu Qurayzah. Sekutu dari Banu Qurayzah. Sebagaimana halnya uh, Banu Qainuqa' dahulu sekutunya eh uh, kabilah Al-Khazraj. Kabilah Al-Khazraj. Pada zaman Jahiliyah antara dua suku ini selalu terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj. Maka sebagian kabilah Yahudi membantu Aus Dalam hal ini Banu Quraidah Dan sebagian lagi membantu Khazraj Maka ketika Banu Quraidah telah menyerahkan diri mereka Maka kabilah Aus pun mengatakan Ya Rasulullah Qad fa'alta fi bani qainuqa' ma qad alimt Wahai Rasulullah, engkau telah Memperlakukan pada Banu Kainuqa Sebabimana engkau ketahui Wahum khulafau Ikhwatina Al-Khazraj Sedangkan mereka adalah Sekutu-sekutu saudara kami Dari kabilah Al-Khazraj Yang dimaksud oleh kabilah Aus ini bahawa Mereka ingin memberi syafaat Kepada Banu Quraidah Agar hendaknya mereka Jangan dibunuh tidak ditumpahkan darah-darah mereka. Mereka ingin memberi syafaat. Sebagaimana. Halnya. Kaum Khazraj. Yang memberi syafaat kepada Banu Qainuqa. Kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Karena ketika Banu Qainuqa. Mereka menyerahkan diri. Kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Khazraj memberi syafaat dan nabi alaihi salat akhirnya tidak membunuh mereka mereka hanya diusir dari kota madinah mereka hanya diusir dari kota madinah maka mereka ingin dari aus ini agar dari badu quraidah pun demikian jangan mereka dibunuh namun beri hukuman kepada mereka misalnya dikeluarkan dari kota badidah Ya, entah mereka hendak pergi kemana dan tidak dieksekusi maka mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau telah memperlakukan banu qainuqa sebagaimana engkau ketahui dan mereka adalah sekutu saudarakam dari khazraj wa haula'i mawalina dan mereka ini maksudnya banu qurayzah adalah maula kami maksudnya sekutu kami yang Memberi pertolongan kepada kami pada masa jahiliyah. Jadi mereka hendak memberi syafaat. Fakalah maka Rasulullah SAW mengatakan: "Ala tarlouna ayyakum afihiim rajulun minkum. Apakah kalian rida apabila seorang lelaki diantara kalian yang menetapkan hukum terhadap mereka? Ini yani apa yang akan menjadi hukum terhadap mereka? yang menetapkannya seseorang dari kalian dari kabilah Aus. Qalu Maka kabilah Aus mengatakan iya kalau begitu. Wala maka Nabi alaihi wasallam mengatakan fadaka ila Sa'ad bin Mu'adz. Maka ini diarahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpinnya kaum, kaum Aus. Pemimpin Ka um suku Aus. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Wakana syadun itdaqahat asabahu jurhun fi akhulih. Dan Saad bin Mu'ad ketika itu dia dalam keadaan terluka. Dia dalam keadaan terluka. Luka ini disebabkan karena uh, perang hendak boleh sempat terkena pada bahagian akhul yang dimaksud akhul yaitu apa urat di pertengahan lengan. Sorot di pertengahan lengan. Beliau sempat terkena anak panah dari musuh. Sehingga ini yang menyebabkan beliau sakit ketika itu. Wa qad daraba lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam membuat kemah di masjid untuk Sa'ad bin Mu'adz. Ini dibuat sebagai tempat peristirahatan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu Liya'udahu min qaribin Agar Nabi SAW dapat Menjenguknya dari arah yang Dekat, tidak terlalu jauh Nah, ini menunjukkan perhatian Rasulullah SAW Kepada para sahabatnya Terlebih mereka yang Diketahui memiliki semangat dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam membuat kemah untuk Sa'ad bin Mu'adz di masjid beliau agar mudah untuk dijenguk fa sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam mengutus seseorang untuk mendatangi Sa'ad faji'a abihi Lalu Sa'ad pun di bawah Dihadapkan kepada Rasulullah Alayhi salatu wassalam Wa qad watta'u lahu ala hibangar Dimana mereka telah uh, Memberi tempat Yang bagus ya, Maksudnya watta'u Yang Memberi tempat yang uh, Dimana Sa'ad bin al Merasa Beristirahat Ala hibangar di atas keledai karena beliau dalam kondisi sakit. Jadi mereka menyediakan untuk kendaraan Sa'ad bin Mu'adz dan diberi eh, tempat di atas keledai yang memungkinkan bagi dia untuk nyaman berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwatuhu minal Aus hawlahu muhithuna bihi. Sementara saudara-saudaranya dari kabilah Aus di sekitar Sa'ad mengelilingi Sa'ad bin Mu'ad wa hum yaqulun dalam padan mereka mengatakan ya Abu Amr asin fi mawalik wahai Abu Amr berbuat baiklah terhadap maula maulamu jadi yani mereka menjadi sekutumu pada masa jahidiyah jadi mereka tetap berusaha untuk memberi syafaat kepada banu Quraidah falamma akhtaru alaihi qala maka ketika mereka terus menyampaikan hal itu berusaha Membujuk Saad bin Mu'adh agar berbuat baik kepada benukraybah. Allah Maka Saad pun mengatakan: "Lakad ana li Saadin Allah takhudahu fil lahi lau Sungguh inilah saatnya bagi Saad untuk tidak takut terhadap celahan yang mencelah dalam bersikap karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksud Saad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau akan bersikap sesuai kebenaran. Ya, bukan karena mengikuti perasaan dan bujukan dari kaumnya dari suku Aus. Fa raja'a arijalun min qaumihi ila bani Abdul Ashhal fa na'awu Maka kembalilah beberapa orang dari kaumnya kepada Banu Abdul Ashhal dan mereka pun Memberitakan Tentang Kebinasaan Banu Quraidah Artinya siap-siap Mereka karena kelihatannya Said bin Muad Akan bersikap tegas Tidak takut terhadap cara orang mencelah Akhirnya mereka pun Kembali kepada Banu Abdul Aishhal Dan <tuh> Memberitakan bahwa Banu Quraidah Mereka akan Dibunuh adalah madanam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tatkala saat telah mendekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasul mengatakan qumu ila berdirilah kalian menyambut pemimpin kalian yaitu Sa'd bin Mu'adz Maka hadis ini menunjukkan bahwa berdiri untuk menyambut atau untuk membantu seorang yang datang Hal ini diperbolehkan dan bukan yang dimaksud di sini berdiri untuk mengagungkan. Berdiri untuk mengagungkan tidak. Adapun berdiri untuk mengagungkan al-qiyamul luhu maka ini perkara yang diharamkan. Namun kalau seorang berdiri karena ingin menyambut uh, seseorang dan ingin menolongnya maka yang demikian tidak mengapa al qiyamu ilah. Perbedaan antara al qiyamu lahu dan al qiyamu ilaihi. Berdiri untuk menyambut uh, seseorang bukan untuk mengagungkan. Fa qama muslimun. Maka bangkitlah, berdirilah kaum muslimin mendatangi Sa'ad bin Mu'adz untuk membantu Sa'ad. Fa ya Sa'ad. Lalu mereka mengatakan Wahai Sa'ad qad walla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-hukma fi bani quraizah Wahai hiya sa'at sumu rasulullah alaihi salatu wassalam telah melimpahkan kepadamu dalam menetapkan hukum terhadap bani quraizah faqala ma qablihi mengatakan alaikum bidzalika ahdullah wa mithaquhu an al-hukma fihim kama hukamta atas kalian untuk menjaga ketetapan dari Allah dan perjanjiannya bahwa hukum ditetapkan pada mereka sebagaimana aku tetapkan, ya artinya apakah kalian akan mengikuti, apakah kalian akan tunduk, ya untuk menjaga hukum Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan apa yang aku tetapkan nanti kalunaam, mereka mengatakan iya, artinya kami ikut, kami tunduk terhadap apa yang akan menjadi ketetapanmu kalau wa alam anhauna Demikian pula terhadap yang ada di sini. Demikian pula terhadap yang ada di sini. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau pun akan rela apabila aku yang menetapkan sebagai uh, hukum Aku menetapkan hukum terhadap mereka? Wa ashara ilan lahiyallati fiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu uh, Saad bin Muad mengisyaratkan. Ke arah dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada. Wahwah mu ridun an rasulillah. Tapi beliau tidak menghadap Rasulullah. Beliau berpaling dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ijlananlahu. Karena beliau memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan beliau menghadap ke satu arah. Lalu kemudian beliau mengisyaratkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apakah juga, ya? kalian tunduk terhadap apa yang telah ditetapkan oleh orang yang ada di sini berdasarkan apa yang aku tetapkan? Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na "Naam." Maka Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Iya." Artinya beliau menjelaskan kembali bahwa yang menetapkan hukum terhadap Bani Khudaidah adalah Sa'ad bin Mu'adz. فَقَالَ سَعْدٌ مَكَ بَرْكَتَ سَعْدٌ إِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى دَرَارِيهِمْ Aku menetapkan hukum terhadap mereka Banu Quraidah Orang-orang yang ikut berperang Maka mereka dibunuh Siapa saja Dari Orang-orang yang Ikut berperang Dari mereka maksudnya dari kaum lelaki yang ikut serta dalam peperangan atau yang pandai berperang maka mereka dibunuh siapa saja dari mereka dari kaum lelaki wa tusba zararihim adapun anak-anak termasuk pula para wanita maka mereka dijadikan sebagai tawanan ini hukum yang ditetapkan oleh muadz radhiyallahu taala oleh sa'ad bin muadz radhiyallahu taala anhu Fakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lahad hakamta fihiim bihukmillahi min faqishabati arqtaah." Sungguh, engkau telah menetapkan hukum terhadap mereka dengan hukum Allah, Subhanahu Wa Taala. Ini ditegaskan lagi oleh Nabi bahawa hukum yang ditetapkan oleh saat itulah hukum Allah. Agar kemudian. Tidak seorang pun dari kaum Muslimin yang uh, menentang atau menjelisi hukum tersebut. Itulah hukum yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau telah berhukum terhadap mereka dengan hukum Allah dari atas tujuh langit arqia ah, yang dimaksud sama dari atas langit yang ketujuh. Maka hadis ini juga menetapkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas aras, dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah Subhanahu wa Taala. Fa'amar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, An man ambat minhum maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk dibunuh siapa di antara mereka yang sudah ambat. Ambeda yang sudah tumbuh uh, Bulu kemaluannya Jadi ini juga termasuk salah satu cara untuk mengetahui Usia baliknya seseorang Yaitu dengan tumbuhnya bulu di bahagian kemaluan Di sekitar kemaluannya Apabila telah tumbuh maka ini menunjukkan bahawa dia balik Sehingga para sahabat Ketika hendak membunuh mereka dari Banu Quraidah yang dibunuh dari kalangan yang telah balik tandanya adalah tumbuhnya bulu kemaluan di sekitar kemaluannya. Wamilam yakun ambataturika dan siapa yang belum tumbuh bulu kemaluannya maka ditinggalkan. Artinya dia belum mencapai usia balik sehingga dibiarkan dan dijadikan sebagai tawanan fa darab a'naqahum fi khanadiqah hufirat fi suq al-madinah al-yawm maka nabi sallallahu alaihi wasallam memenggal leher-leher mereka dan dimasukkan ke dalam parit yang digali di pasar Madinah ya sekarang di menjadi pasar di Madinah wa kanu mabaina sittmi'a ila sab'mi'a jumlah mereka yang dipenggal lehernya antara 600 hingga 700 orang Ya, jadi jumlah sembelihan cukup banyak dan antara 600 sampai 700 orang. Wakilah mabainah asabi'niyah ilhamanimiyah. Ada yang mengatakan bahawa jumlah mereka yang dipenggal lalu dimasukkan ke dalam parit antara 700 hingga 800 orang dari Banu Quraybah. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengusir mereka dari Madinah. Seperti permintaan suku Aus. Dan beliau. Memerintahkan pada saat yang menetapkan hukum. Yang akhirnya mereka pun dipenggal. Dan. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan bahwa itulah hukum Allah. Sebab Banu Quraidah. Banu Quraidah. Adalah kabilah yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin paling keras di antara kabilah-kabilah yang lain dibandingkan Banu Qainuqa dan demikian pula Banu Nadir. Dan di samping itu pula sebab yang kedua karena mereka membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin dalam situasi yang kaum muslimin sangat yang ini dalam kondisi kesulitan. Mereka menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam peristiwa perang Ahzab. Situasi yang sangat sulit. Semestinya mereka mendapatkan pertolongan. Namun bukannya itu yang dilakukan oleh Banu Quraibah. Mereka justru membatalkan perjanjian damai. Bahkan mereka memuji-muji orang-orang kafir Quraisy terhadap perbuatannya dan mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di atas kebatilan. Dalam situasi sulit tersebut, maka banu Qurayzah membatalkan perjanjian. Ini adalah hal yang sangat sulit dihadapi oleh kaum muslimin. Oleh karena itu dipenggalnya mereka sebagai balasan, ini adalah hal yang sangat setimpal dari perbuatan mereka yang membatalkan perjanjian tersebut. Walam Yaktol Minan Nisa'i Ahad dan Siwa Muratin Wahida. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh dari kalangan wanita seorang pun kecuali satu, satu perempuan. Wahyab Benana itu Imratul Hakam al Qurabi. Dia bernama Banana ya, istri dari al Hakam al Qurabi. Dia Annah kana Turaht ala Rais Suaid bin Saamid. Rahaa faqatalatuhu la'anahu Allah Sebab Wanita ini Bananah ini Dia ma, Memukulkan di atas kepala Suhaid Ibn Samid Yang benar bukan Suhaid tapi Khulat Khulat Ibn Samid Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tafsirah Dalam Al-Bidayah dan al Nihayah, Dan yang lainnya disebutkan Khulat Ibn Samid Bukan Suhaid Ibn Samid Wanita ini memukulkan di atas kepala Khalad bin Usamit ra. Ra ini mesin apa atau batu penggiling. Ya, batu dipukulkan di atas kepala Khalad faqatalahu. Dan dia membunuh Khalad bin Usamit. La'anahu Allah. Karena perbuatan dia ini berarti dia termasuk yang ikut dalam peperangan, asalnya dia wanita. Wanita asalnya tidak dibunuh. Tapi dijadikan sebagai tawanan Namun karena dia Ikut ya Bahkan dia membunuh Khalid Nusamid Maka dia pun Sama halnya dengan para uh, Lelaki Yang ikut serta dalam peperangan Maka dia pun dibunuh Satu-satunya wanita yang dibunuh pada saat itu Wa qasam amwala Bani ala al muslimin Lirrajilisahmun walilfaris Talafatu ashum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta Bani Quraizah sebagai ghanimah terhadap kaum muslimin bagi yang berjalan kaki mendapatkan satu saham yang penunggang kuda mendapatkan tiga saham wa fil muslimin yauma idzin 36 farisa kaum muslimin ketika itu mereka yang penunggang kuda berjumlah 36 orang طيب سامضي هنا يا اخوان فاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين